Хочем вони удвох лишилися, а тоді якийсь грюкіт почули з кімнати пана Ганса Йохіма. Зойк і побачили, як та дівчина з хати вибігла. Слово про дівчину підтвердили і сусіди, і колега по службі бачив здалеку, як єфрейтор Катценбергер вів до себе на квартиру якусь дівку тож усе виглядало правдоподібно. А сліди генникового блювання вже були знищені, як і сліди його пальців на молотку. Німці почали шукати убивцю. Убивцю німецького солдата шукали по всіх селах. Приїхали німецький офіцер і два поліцаї разом з матір'ю геника і геником, який сказав, що теж бачив дівчину, бо заносив їм з постояльцем каву і добре її запам'ятав, і в загоряни. Усіх, хто був тієї неділі на ярмарку за наказом старости, викликали до колишньої гмінної управи. Дівчата, серед них і Соломійка, стояли і тремтіли. Найбільше, звісно, Соломійка. Генник проходив уздовж їхнього вишикуваного ряду, вдивлявся в дівоче обличчя, страхом наповнені також. Ледь-ледь всміхається Руфина. Ось і Соломійчине бліде лице. Вона чує, як гучно гупає її серце, готове от от вискочити з грудей. Паморочиться голова. Пильно дивляться ледь примружені генникові очі, зустрічаються поглядом з ним. Господи. Ті дівчини серед цих немає, пане лейтенант, каже хлопець. Мене немає, думає Соломійка. Оча хлопця, вона побачила тривогу і захоплення, а якби вказав на неї, чи сказала б вона, що то він убив насправді? Іде перед їхнім дівочим рядом жінка, мати того міського хлопця. Її очі пропікають соломійку наскрізь. Вона не знає того, що знає ця жінка. Що сказав німецький лейтенант, якщо не знайдуть убивцю, розстріляють їх обох». Казати, є якийсь шанс на порятунок. Соломійці здається, що вона чує зойк цієї жінки, Котра любить свого сина, хоче його порятунку. Вона не знає, що Генник готовий убити всіх, Матір, лейтенанта, себе. Він близький до істерики, хоч зовні спокійний. Мій син каже правду, герлейтенант, то зовсім інша дівка була. Їдемо далі. Соломійка чує голос матері Генека і думає, що вона, Соломійка, фройлян Соломея, от-от упаде, от-от грюкнеться на підлогу. І тут чує які руку стискає чиясь рука, то рука руфини. Розділ четвертий. Весілля серед війни. Я не просила тебе мене рятувати, то крик руфини в хаті, де вони зібралися на вечерниці. Просила, Любка каже, хіба ти не казала, Зробіть же щось, дівчета, то вбийте мене, як ви такі добрі, а я така погана. У гніві істериці розчервоніла і розпатла наруфина, ще красивіша, ще вродливіша, велика, жива, пишна, ружа. Соломіка не тримає на неї зла і каже про те всім. Тільки на Василька поглядає крадькома за нього болить серце бо бачить брат любить ой як любить нестямно кохає цю Окаянну Руфину Руфину що після слів соломийки про прощення йде до неї і пригортає І далі веде себе так мув би Нічого поганого не було. Ту Руфину, Котра виходить гуртом З вечорничої хати, Опинившись поряд селомійкою, Мов би ненароком Відтягає вбік, Тоді каже стиха, Шкода, що німець тебе не пом'яв, Не була б такою гордячкою. Я гордячка? А вже ж, так і прегордість, Бач. Вона благородна цяця, ненавиджу, і в темряві видно, як блищать неїні очі кішки, що йде на полювання, а мій вертається з нього. Ця як кішка, нахиляється до соломійчиного вуха і шепче, «А твій братик сохне по мені, ой, як сохне!» «Неправда, – видихає соломійка». Правда, подруга, правда. І ти те знаєш, тільки ж він каличка, душа сохне, а рука всихає. Руфина відбігає, бо може боїться, що соломка кинеться на неї, що вона тобі сказала ця видра. То вже Петро поряд, а раз Петро, то й Павло мусить бути. Жодним словом не дорікнула за щось, хлопці. Павло тико сказав на другий день, як з міста вернулася. Ми нічому не повірили. А то ваше діло. Гордо креснула своїми блакитними очицями, а душа заспівала і полетіла на небо, як пташка, котру на волю з клітки випустили. Любов брата, руфини, єдине, що ятрить селом душу. Ще хіба тривожить те, що сама ніяк вибрати не може між закоханими в неї до кінчиків вух, каже Василько, Петром і Павлом, Петрусем і Павликом, і долою, що як два дерева, котрі зрослися і ніяк розлучитися не можуть, як ота верба роздвоєна, що росте на краю городу, коло калабані, в якій перуті полощують вони з мамою. Здалеку, мов би, одне дерево, а зблизька, добре видно, дві вербиці сестриці А час проте несе на своїх крилах їх у трьох як і закохана Василька, і нелюблячу Руфину. Минає зима, весна, літо. Саме літом палають українські і польські села, а на Петра і Павла відбувається о той великий похід української пімсти, коли рушають на польські колонії. Так про пімсту Мовить Петрусь, який десь за тижні два перед тим подався в українську партизанку. Викликав неї надвечір з хати. Стоїть весь виструнчений, аж тремтить, би молоде деревце на вітрі, хоч вітру й нема, тихий літній вечір просить їх нахилитися одне до одного. У ліс я йду, Соломочко. Треба за Україну боротися, а без тебе не обійдуться. Та ні, так вроді виходить. По-дитячому, геть по-дитячому шморгає носом. Щемно, щемно на душі у соломки. І горда, не вона перша у партизанку, у повстанці хлопця свого проваджає. Вже й підсміюватися дівчата почали. Тепер навіть кажуть, хто не йде, у того душа лязька або германська. «Удвох йдете?» – питає. Петро зітхає, бере її за руку, легенько стискає пальці. «Ти ніц поганого не думай, Павло нам у селі помагатиме». А я й не думала. Тихо він їден тепер камене проводжатиме. Не бойся Кого схочеш, то й вибереш? Так же договорилися. Ой дітвак, дітвак, думає Соломійка. Її захлюпує ніжність, і жаль в глибині душі. Вона не хотіла б нікуди Петруся свого відпускати. І страх. Бо ж повстанці ходять гаювати і з німаками, і з поляками. Літня надвечеря кладе на вулицю на хати все довші тіні. Десь із окрайніх садків намагається востаннє прозирнути, погладити соломійку теплою ніжною лапкою промінчиком призахідне сонце, їй добре? Нє, добре і тривожно. Моя душа, як та верба роздвоєна, селкується усміхнутися. Соломко, ти зило свиням запарила? Мама невчасно озивається, а потім із хліва визирає. Ну, вигляньте, людоньки. Вечір у вікна заглядає. Он роботте ще скікко, а ця ядівуля парубкам смішки продає. Та голос у мами хоч ніби й сердитий, та не вороною каркає, а ластівкою, де їх обох підлітає, тоже